Retro evolución, retroevolución, programa de charla, programa de charla para Radio Phoenix Bin, Phoenix Bin, encara diante, encara encatas, encatas, despoita, despoita retroevolución, retroevolución. Que tal? Benvidas e benvidos Como non a outra edición máis de retroevolución. Aquí, como sempre, a traveso de Radio Filispín A Radio Libre Comunitaria da Terra de Tres Ancos Que emite no 98.9 da FM de Ferrol Tamén, a traveso de Internet podes atopar retroevolución Evolución E, lembrar que, de radio, a Radio de Valencia Que emite por Internet tamén emite retrovolución dende a súa primeira tempada. Oxe, imos, como case sempre, esta nova tempada a falar de bastantes novidades. tema do argentino de Córdoba Human, un músico que fai música simplemente por placer, por satisfacer a súa necesidade que ama a música por encima de todas as cousas. Este Beyond the Sky é un moi bo tema donde o techno e o trans fúndense con capas sintéticas que Para min ten unha ventaxe sobre outros temas de este estilo e que se pode bailar como non, pero tamén pode escoitarse e ter sensacións pois moi agradables mentre o escoitas unha primeira novedade de este argentino Human que podedes escoltar e descargar a través de Bandcamp Billon the Sky Human un moi bo tema que como non temos que recomendalo aquí en Retroevolución. <tose> Isto técnicamente o que acabamos de escoitar non é unha novidade pero para min realmente sí que o é xa que sabía de existencia do grupo máis non coñecía moito do seu traballo X M o que o mesmo xelo rico eh, Juan y Mr. Fly a mitad de, de o grupo de sin pom sevillano con acaban de... Eh, bueno, acaban non. E en agosto, editaron este maxi con cinco temas chamado Temo One, que a verdade é unha gozada. Digitalismo sintético, podría decirse, pero non quede a causa. Eh, os sons que tamén podedes atopar aquí e ese punk, esa New Wave pasada polos sintetizadores e grupos que lle gustan, entre outros como non, Depeche Mode e New Other pero tamén novos como Truss e Crystal Castle que a min, persoalmente é a influencia máis grande que ten o grupo X M Crystal Castres, un moi boi grupo, por certo, que xa puxemos aquí no seu momento noutros programas, pero o importante agora son X M Xero Rico e Juani Mr. Flight, que actualmente atraveso de crowdfunding, pois tentan sacar un disco completo, un CD para Que disfrutemos todos A verdade é que Deses grupos que atopas E gustate Porque realmente eh, Ves que disfrutan o que están facendo E así coido que é máis doado Chegar a máis xente Fantasy. O tema que abre o primeiro Maxi xa editado, esgotado en formato físico de X más M, Xelo Rico e Juanín Mr. Fly, digitalismo electrónico do século XXI, que ten pois polos circuitos sons punks que a verdade xe sentan, moi ben descoñezo máis a traxectoria de Xelo Rico aparte de estar en conmutadores pero é que Juan y Mr. Fly a verdade é que sería para facer un programa entero so bordel porque é desas personas que parece que teñe pois un día non debiten 4 horas de 60 porque estivo en conmutadores está en X más M ahora está pois para sacar ou intentar sacar outro disco como Electronic Boy e estivo en grupos como Múnich 72, Postura 69 ou pois, Parabólica incluso e os máis recoñecidos dentro do in-pop máis estrito que eran Lemon Fly, en fin. Pois, unha persoa que non para de facer cousas é o millor e que o que fai o fai francamente ben. Non se pode dicir que haxa algo donde este Juan y mister Fly que digas que non paga pena escoitar. Todo o contrario. Bueno, lembrade X M, temo 1 agora a traveso de crowdfunding intentando sacar novo disco e ide a Bandcamp ou a seu Facebook e escoitade o disco ou descargadeo porque paga moita pena se a onda electrónica que te gusta está pois grupos como Trust ou Crystal Castle e senón Pois, se te gusta un pouquinho esa electrónica con alguna guitarra potente, este tamén é o teu disco. Esperemos que teñan moita sorte. Vamos descoitar de o primeiro sinxelo de After the Rain que aparece no seu primeiro álbum Kings Without a Crown. Un bo tema de synthpop que a min traime lembranzas de ese pop que me gusta min dos países do norte de Europa, concretamente dos suecos. Ese son synthpop que ten... Potencia ten forza, pero moi boas melodías. Tamén, como non, desesare moita sorte a After the Rain. O disco podedes atopalo en Bandcamp, como non, e o CD xivades a Amuza Producciones. alí o poderedes conquerir a un precio moi asequible. After the Rain... Cosmic Mission, Cosmic Mission, así chamase o este tema que acabamos de escoitar, e a verdade está francamente moi ben. Seguimos, amigos, como vedes, aquí Retribulución non para con cousas novas ou que teñen unos mesiños, pero que, para min, paga pena que se descubran, que se saiba que fora Dos, do Mainstream existe música, boa música que está aí na rede para todos nós e que paga a pena descubrila. E como non, grazas todo isto a Radio Philips a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite a traveso do 93.9 da FM de Ferrol e tamén a traveso de internet. E, se non podedes escoitar o programa cando se emite, pois ides a e e alí poderedes descargar o último e todos os programas desta tempada. E agora, como é habitual, imos a facer un repaso a un disco que eu considero mítico e seminal. Este tema, Fate to Grey, seguramente o coñecedes moitos de vós. Xa casi nengén duda de que este tema é, non sou unha obra mestra, sinón o tema máis representativo do que foi o movimento New Romantic. O disco, ou, millordito, perdón, o grupo era Visage, é o primeiro e imprescindible primeiro disco do grupo Visax contía este tremendo tema Visás no que a cabeza visible era o tristemente falecido Steve Stranger o que era o alma máter e rexentaba o mítico Club Blitz de Londres no que xente despandado de Durán, Durán eh, de Culture Club o máis granado ese momento da música moderna inglesa ia a ese mítico club donde, entre outras cousas, hai a anécdota de que Mike Jagger de Rolling Stones quiso entrar, pero Steve Stranger non o deixou pasar xa que iba vestido dun xeito moi corrente para o que se pedía en ese club Pero indo a este primeiro álbum de Bisaz, lembrar que a parte de Steve Strange, que era o que poñía a imaxen e a voz, estaba Billy Curry e Midyub de Ultravox, e tamén The Formula, John McGill e Barry Adamson do Grupo Magazine. A batería estaba Rusty Egan, que era o que pinchaba no Club de Londres de Blitz, aínda que estivera en algún grupo anteriormente. Non só este tema, sin un coido que moitos temas de Visages do primeiro álbum de Visages xa son unha referencia para grupos que despois practicaron synth pop ou xa no século XXI, o que denominouse o Electroclash, que non era nada máis que un xeito de revitalizar ese sons electrónicos dos anos 80. Tamén aquí, neste primeiro álbum de Visage editado en 1980, estaba outro maravilloso tema que se titulaba Mince of a Toy. Catching straws, sinking slow Nothing lasts, nothing lasts A puppet's motion's controlled by a string By a stranger I've never met A knot of the head and a pull of a thread I can't say no, can't say no When a child throws down a toe Toy. Outra pequena maravilla que aparecía no primeiro álbume de Visas editado en 1980, ainda que tivo que esperar uns meses ata que tuvo eh, bastante repercusión sobre todo en Europa e concretamente no Reino Unido. O tema que puxemos, o mítico deles, Fate to Great, só en Alemania conseguiu, pois, E vender un millón de sinxelos. O disco non foi en principio moi ben recibido por a meirande parte da crítica especializada. Supoño que a imaxen pois de non deixaba ver o que realmente tiña este álbume un disco no que o principal era disfrutar a música bailala cos novos elementos que aparecían pois no mercado que eran os sintetizadores ata relativamente facía pouco, estamos falando de ano 1980 lembrar isto que é bastante importante os sintetizadores eran algo bastante caros e pouco asequibles máis pouco a pouco eses aparatos eses aparellos pois empezaron a ter unhos prezos que a xente podía mercar. Cocal, para soar moderno, empezou a utilizarse moito os sintetizadores e as baterías electrónicas. Como digo, o principal era pásalo ben, disfrutar bailando, mas tamén o importante é que aquí hai moi boa música. Outro exemplo, É un tema que seguramente non é moi coñecido dentro da discografía do grupo, mas a min me parece francamente estupendo tratase do instrumental Muumber Over Moscow, lúa sobor de Moscú. instrumental, donde eses coros que sí que lembran o exército ruso impulsan o tema. Como digo, o disco, como dicen antes, mi llordito, o disco non foi moi ben recibido pola crítica, demasiado estético, tal vez demasiado moderno para moitos e incluso pretencioso. Pero é deses discos que, co paso dos anos, non é que o vexan como unha maravilla. Pero, si. Sí, que recoñecen a súa influencia e xa tamén incluso a súa calidade. O importante é que moitos músicos e moitos novos artistas recoñecen a influencia senón de Vixás como grupo, si de este disco. Para min, un disco fundamental dentro dos 80 é unha pequena gran alfalla que non debería desquencerse que existe aí reeditado en CD e si podedes con que seguilo porque paga moita pena imos a rematar este repaso ao álbume de visas titulado Visax co que foi o primeiro sinxelo do grupo que se ven aparece no álbume e editouse previamente nun selo pequeniño e pasou totalmente desapercibido. Estamos falando de 1979, despois foi cando conquerironse a cunha compañía que era Polidor gravar o álbume, pero no ano 79, se non lembro mal que de memoria no selo Radar Records editaron este primeiro tema titulado TAR. o primeiro sinxelo de Visage, que pasou sin pena nin gloria, un álbume de, de Visage que recoméndoos que escoitedes, e que se xa coñecedes, decando en vez fagas un repasiño, xa que sempre atopas algún son, algunha cousa nova e a verdade Vale que hai temas que sí que son a súa época, pero os temas son francamente vos. Por último, lembrar que Richard Vargas de Landscape ou o Magnífico e da, por desgraza desaparecido Fa Muzanos o productor Martin Russen tamén colaboraron e tiveron algo que ver neste álbume. En definitiva, estaba o máis granado do modernismo nos anos 80 de Inglaterra. Visás de visás, non esquenzades porque paga pena escoitalo sempre. Finger on the Trigger do chileno Godfell un Godfell que decando en vez pois manda mensaxes para facer recopilados e acaba de sair o Strange Pop 9 esta vez eh, a premisa era que se si ven as letras ou a música fora un tanto escura e tétrica Aquí a verdade é que Gathbel dá exemplo de como facelo electrónica, crúa e fría para facer este Fingers on the Trigger que está dentro do Recompilado perdón, Strange Pop 9 que pode descargarse de xeito gratuito si ides a audiomark.com. Hai moitos máis temas interesantes, moitos máis temas que intentan ser oscuros en un tanto tétricos porque o disco, lembremos que editouse fai pouquiño de cara a Halloween. este Vampir Spill en clave EBM con con algo ou bastante de son gótico pero bailable e tamén outro dos temas que poderemos atopar aquí neste Strange Pop 9 que se acaba de editar para descarga gratuita e que recompilou o chileno Gazel Xa hai outras edicións de... Este Strange Pop que podedes tamén descargar de xeito gratuito é que a verdade é que paga pena, neste caso o Strange Pop 9 si que é máis que recomendable, xa que o nivel dos temas é moi bo. E amigos, sin darnos conta estamos chegando ao remate do programa. Lembrar que todo isto, toda esta música que se emite aquí en retrovolución, e grazas a que a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que non é outra que a Radio Philips Pink, permite que os hagamos tamén lembrar que, se non estades por ferrol nas súas comarcas, non podedes entrar no 93.8 da FM, ides a internet e ali podedes escoitar o programa sin problema ningún. Sinón a boxe de descargadeo para cando o que idades escuitar e por un trimo lembrar que a Radio de Valencia de Internet deT radio emite revolución dende a primeira tempada. Pois nada máis amigos, unha aperta e deca o próximo programa. Retro evolución, un programa de Choc Radio, para Radio Filispin, en cara adiante, en cara atrás, escuta, retro evolución.